Wa sallallahu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahun e madhuru falenderojm dhe vetem prit ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne do sallautat dhe bekimet e Allahu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sellem, familjet e shoqërit e tij dhe të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërvelazuar kemi trajtuar në takimin e fundit disar syje pëse korejshtë të mekës nuk e pranuan dë vërtetën që erdimet e pejgamberi sallallahu alësallam dhe kemi thënë se pas publikimit e shpaljes dhe daljes haptas për ta kumtuat që Zotë Gjellewalje ka shpal pejgamberi të lehi sallallahu alësallam kanë fillua të rritën shqecimet e korejshtë të mekës për këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nga ato bisedat e branschme edhe përpjekjet një herë të fshehura për ta ndalë pejgamberin alaihi salatu sallam tashma kur shpallja fillon të përhapet dhe fillon që tash edhe të informohen edhe njerëz jashtë Mekës për këtë kur edhe Mekës organizohen që ta është kësa i thirje e këti misionit t'i dalin për para pak më ndryshe. Dhe kanë përvuar dhe kanë bërë përpjekje në mënyrat të ndryshme që ta ndalin Përgënberin Alehi Sallatë Vësra. Gjitha këto janë të regjistruara edhe në Koran, por edhe të transmituara me tështë të rësmenimit të sakta se qëpari ndodhe Përgamberit Alehi S.R. në mekes bashkë më shokët të ti. Njën nga ato metoda që u përpjekën të i përdorin për të ndodhe Përgamberit Alehi S.R. në mekes bashkë më shokët të ti. Emërtimet që i gizën të dirinat ko Përgamberit Alehi S.R. e emërtimet që i kështë e fituar si pasoj të sileve të ti, karakterit ti, edukatus të ti. I sinqerti, i besniku, i vërteti Ata vetë e kështë në mërtuar kështu Ata vetë e qonin kështu Nuk e kështë e qoj tërë pegama Sënë vetën e ti, unë jam besniku Për para për shama Unë jam e, i sigurti Unë jam i sinqerti, ata vetë e kështë në mërtuar Me këtu emërtime Ta shmë Filuan që këto emërtime të ndryshojnë Dhe ta qojnë Inë në kelle me gjinuan Ti i qmendo Pas të e nuk e mërtuar që ti e një magjestar ismur dëshërën me nda dhe me përqa poplin që të mësën di kush jashtë venit. Do tëtë emërtime të dëshme që këto emërtime të je një barier, një penges për këdo që danë me ndëgju pegambirin Alehi Sarrusam. Për ndaj të qofë se bëhet që e për qmendur njerësi nuk e nuk, nuk Ja, vë një vëndin vishë njëri që me ndo, kushë nga të? Nëse bëhet fjallë për shumë për njëri i cili është magjistar, njerëzit pastaj nuk përqendron, nuk fokusuan të këpërmbajtje e fjallimit ti, por thonë, po lënë gjurëm të kresë e magjistar dhe kështë të lënë gjurëm. Do tëtë nuk ja atribuin këtë ndikim pozitiv përmbajtjes e fjallimit të shpalljes, por fuqisë këti njeri ju përndiku e që e bënd Gjitha këtu masa mundusht me ndërmar që njerëzit mos me ndëgju shpallën. Dhe kjo është në nëndësishme kuptu. Ata i friksoheshen shumë shpallis. Ata i druheshen shumë kësaj përmbatje. Gëse këshin bindjen se kurdo që e ndëgjën këtë përmbatje. Këto fjallë do t'i bidit për i gamberi talenjës të, të ato sërën. Nëndaj, dëshonë që të krijojnë disa bariera, pengesa. Para se njëri ju të arrinë të këtë dëgjimi këtër e fjallë. E këtu bareri ishë një nga ato, thash, e mërtimet, e përmbysura. Nga besnik në i qmendur, në magjestar, nga i që ishte i sigurët dhe të aji i depononin fitimet e tyne, kore ishte mekes, të këpëgamesu i ruanin, tyra dhe gjyne. Kajtë fitimin që e kishin, si kështë e sot njerë që në bankë ruajnë para, Ata i këshin bankë kë, Muhammedin Alehi Sadhu Sal, taj i rukëshin parët. Parë mëndon i kanërujt taj parët e të tjune dheri parhajgjirejtet të të dhëmë. Edhe i fërin vë një shtarë e mashtruz, ama parët i rukën taj. I besonin këtë aspekt. Një dhë, Uvalit ibn il Mughira, ishte nga... Paria Mekës nga një njerëz i vjetër dhe qëste dhe gëzonte respekt madh në mesin e quresh me të Mekës. U mblodhi do të thon ata elitar të njerëzve të qureshëve dhe u tha: Po vije koha kur tashmë do të vizituemi nga shumë fisë, ku e haxhit? A ku e vizitera për çapën? Tash arabët dhe të dëngjëm për këtë njeri dhe dhe të dëngjëm për këtë njeri mirë kështë me qenë që ka në këtë konferencë të korejshve për me i dalë për para thirës e pegamberit Alehi sa ato sa thaë walit i mëgjira kështë me qenë mirë që na më upajtu me një fjall që mështë dalim të pa koordinuar para të tjerve e që njerëzit pastaj me pas mundi me ndëgju këtë njëri. I thanë, "E çka po thua ti me?" Ju jo thon, "Po duam të ndëjuj për juve e pastaj ju them atë që më pëlqen mua." I thanë, "Po i themi falltor, a deket të bëjmë bashk?" Themi Nëm, për, për me themi falltorish. Donë, po po pajtohem me gjithë bashk, me thon falltor. Tha ky njeri, "Ja zgjom me thon futboll." Jo, do se falltorë si çon këtu. E kuptojnë njëzë meherë që nuk inat vërtit. A tërëta pojthemi qmendurë, kejtë bashkë, familje të përbohën bashkë, a të po thimë jo, i jonë njështë kjoj, pojqmendurë, është ka lujtë. Tha volit i më nukjire, tha jesu njëthemi qmendurë, se njëri përshje që, qmandur, që qmandur, nuk ori qmendurë, që më thoni qmendurë, nuk më nëmi thonë kësto. A tërëta pojthemi, magjistarë. A kjo vështirë me thonë magjëstor. Sot nga se fionti e tij e ka një ëmbëlsië që dallon nga magjëstorët, që ka pranoj fioni thotë kanë një ndikim tjetër, dallon nga magjia. Ta mirë, pa mirë po po e lë me këtë fundit, po i them magjëstor, po e, e përdor magjinë me përçan. Sikurse magjia përçan don don donaruarit burrin pigruas, i donjer në zvetë. Po i themi këtu këtë me me këtë magji që ka ar po përdur fuqin e ti të një magjistari dhe po danë. Shka, për shambull, baba është i nda me djalin, nëse ndatë të që baba me mbet, me mëzbesem dhe i tëri, djalin me besu dhe e kunder ta. Dhe ata këtë gjendje tentuan me e keq përdur duke dhe thënë se ja shka një pasojt e magjis e ti, dhe që fëse e ndeshni këtë njëri, me magjin e ti komi përqa dhe juve, edhe pop në juve. Dhe u pajtuan që kështu me i thonë, ardhën ato fisa po on u vizituat çajme të mëdha dhe kurajë të mjekës ishin organizuar të ndërrua rrezon, do të ishin rrezon një vendos nëpër rrugica, nëpër rrugë dyuret të mjekës, ndalet mjekës që kush hyn dil, të dilë të vjen të çajme me thonë që të naushë njëri ka dalë rujini. E kam kështu kështu, dhe as magjistor shumë i fort. Do të thot posat ul në afërti ndikon te ju. Jo. Dhe në qofë se ndisht një këtë umësime, kom ju përqa se neve, që naj nga bu 5, pike 5. Nga ka përqa neve që u shtë të ju këm ju përqa. Tentuan që me këtë të kryoj një opinion negativë për pegamberin Alehi Satu Osan. Mirë për ndodë dhe i këndërta. Pëgamberin, sa së me, nuk është i njërë të këkvi së të rabë. Nuk është i njërë i ashtë a mekës. Dhe kësë që vindë të në me Në një kuptim në aspekt i bën reklam pa para. Fal. Pejgamberi tani ishte atu, sallallahu alaihi wasallam. Këto janë vepërpjekjeve që kurrë asht me këstantonin për mësoj me ndal Pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Et shumëta do të marrin shumë nga këto përpjekje, por duam mund dal të kjo përpjekja e mërtimeve. Te kjo te kjo organizim për të ja vendosur një emër që të gjithë së bashku do të jemi të bashkuar rratë të ti emërtimi, dhe kjo emërtim është aqë në veritës, aqë emërtim, dhe më thonë, e, i papranu shumë për njërë, sa që nga vetë emërtimi njërës kam ndërgu, heq pa ndëgjuate. Që kam sëjmë nga kja të ndërrundë, e para është mërëndësim e kuptu, e kemi thënë edhe në takimet e kaluara. Arabët këshin dëvijime, edhe këshin shturje morale, Mir po kishin vlera që vdesin për to dhe nuk i shkelin. Një nga vlera që arabat nuk i shkelin, kjo është mirë kjo është gënjeshtër. Ato thonë vërtetës. Ato nuk gënjejnë. Nga se kë djegshtën e konzonin një tme të madh të një burri. Nëse ato do të gënjejnë, do të rikujsoj ko frekin atë kut mrinaj rran. Mir po Më ndoheshin me urujt maksimalin nga gëdjeshta, se në qofë se dikush do të gënjente, do të pësën të autoritetit ti s'ka i shmëresht në bjeke. Pra ndaj Ebu Sufjani, kur ishte para Herakliut, shumë vite, pe e kamashin këshkuajnë në Medina, Ebu Sufjani pythi, e pyte, Herakliut e pyte Ebu Sufjani, Herakliut mbreti e Romagove, po e pyte Ebu Sufjani, kështë kënjë që ka dolti, qëfar të Ebu Sufjani? dhe mësme qenë marrë që se më thujnë e buzisioni ka rajt kësha me rajt dhe kam pas dhe kam pas të me të ma dhe gënjështën dhe mundur në me qenë me të vërtet njës që fjasnë të vërtetën përveç para pejgamberit Alehi së ato sëmë anë e shikoni subhanallah aq nuk e përbalani këtë vërtet dhe që aq ishen në gjendje të bëjnë për të revëzu këtë vërtetën qërë të duke u zhvesh nga dhe edhe kështu duhet nga njëra e shenjirën për ballë shumë gjë do mund të jetë i motër i urtë këtu më rad kur bie fjala për ballë filli pejgamberi tregon për ballë spallës për ballë stomet zhvjesën nga vlerat nga parimet nga ato që vetë e pretendon erxën nga vetë që thonte do të thon ai vetë erënon për me luftu fena mallxhëna no, xhalova andaj edhe sot patkesh për shemb sofrit për drejtas njeriu Por të drejta dhe mbi këtë bazë ndërtohet më të madh njerëzimi son. Kur bëhet fjalë për popull muslimanëve, tjera standarde kanë. Do kë janë standarde të njëjta të drejtave të njerëjit të drejtave të shprehjes e kështu me radhë, apo. Dallai këto standarde dyfishta në trajtim në emërtim i kanë rënë të herët edhe në kohën po e pejgamberit Ali ibn Abi Talib (s.a.). Ana nuk duhet të mos të pas emërtimeve, por duhet të shikuan në thellësinë e përmbajtjes emërtimeve. A është kështuralisht, e kështë mëra. E dhjuta që mund të marim nga kjo ndër të ndërdozër është se O litim në mëgjire, tha O inë në li kelami hi le halaua Tha fjallë ati është e ammëli që i kështu Problema është me i thonë këmë gjithonë, shumë ammële o kjo fjallë Ata e dinin se kjo fjallë nuk është fjallë e thjeshtë Ata e dinin se kjo nuk është poezi Kësë ata ishin ekspertët poezisë Ata edhin se kjo nuk vjen nga njëri qmendur, s'ka mundësi, ato njëri meqëmës në fërët ato, vje qmendur. Ata gjitha këtë edhin. Mirë po prapë se prapë, rëfuzonit për ega më bërën a.s.a. Me gjithë dhijen që e kishën rëfuzonit. Ata në shkëtë këni mëmri, ku mund mëmri i në ati njërit. Ku mund mëmri, subhanë Allah, ajo mendimadhësia njërit. Dirin atë shkollë, sot që njëtë dëvërtajtë si kurse është shpalli e Zodet, me e refuzu me që për i natin. I natin ka. Asë gjithë tjetër jo, me një madhësia, se ne, on, njështë e meqëm me, me kësë, ne njështë e dishëm, me ngu këtë tjirë, na me një këtë. Dhirë në shkazët që qëfarë thë e bu Gjehle, si kurse e përmenë Allah Gjehle o në Koran, o Zodet, In kane ha dhe hua al haqqa min indik, fa em tira alena hijjarët e min e sena. A zonë qofëse, është e vërtet, kjo që pëtë ratën të të kënjire, në mbytë me gurë, subhanë dhe. Nuk të në uvza, nuk të në i hapë zemër kënë vërteta, në mëtë me gurë, ma mirë me në mëtë se me një këtë njëri, ma mirë me dekë, se kjo me kun i parë jonë. Që ka dhe rinë që për shkolla rrinë, kry A në e kështu ishën, e dinin se, kjo fjallë është amër, së është kjo fjallë poezi, nuk është, nuk është asë magji, as nuk është, a ma këna me refuzur, edhe një të organizuar me refuzur, për kundur bindit që, e vërtit është ta e që, po thërën të pejgamberi sësërën, dhe vë kam cekëtë në takimin e kaluar, takimin e, osa atë at, at, at në gjarin e, mëngerjive në shobërës, r.a. l.a. në me e bugjenin, kur kantoku pe gambërin alihë sozon në një rrugë për rrugët e Madinisë të mekës. Dhe kur jando, apo Xheli ka thonë, "E di. E di se kjo është e vërtetë." Mirpo, e ka kthyr refuzimin të ashtytës historore. Fisit i ti kujt do të thoni çapës? Fisit i zemzimit, fisit i kësaj, fisit i kësaj fis tash edhe pegambolloku këtyna Korso pranaj. Sofam. E ka ditë, më pas e ka refuzuar. Allahu narruaj. Për dajte, njerës në ndjëmdhenjë, njerës i nëqorë, fështirë se pra një të vërtetën, dhe fështirë u zonë, ozimë e ndorë zotët, Allah u Gjallona dhe ta atil u zonë, mirë po modestia e njeriut, sinceriteti ti dhe gadishmëria ati që gjithë të mund më një të vërtetën, është një garantë se kënjit në kubë. E u zahë Allah u Gjallona, gjithë të mund përfitan kënjit. Osa aqë ësht nuk mund më përdoq, më përfitu. Do bitej të ndër, rrugës, rruga është edhe ë pengesë që ai është që më ndalt përgjithësisht në këtë mënyrë të organizuar, duke bin të tjerë, duke folë të tjerë, jap më kuptuar për një mendësie interesante, mentaliteti. Mendësia e, e, e këtyre njerëzve inaçur, këtyre njerëzve mendjemdhaj, refuzuese të së vërtetës. Qëfar mentalitë kanë këta? Tentojnë që të imponojnë të tjerëve, të jenë disi kujdestar të tjerëve, që mos të përndër ditët. Të nëqovë se të së dhe me pranu. Ashtë e jotëja. Lejnë njës të lirë për vendosë? Apo? Lejnë njërën të lirë, kë, këj meqim është, me në kohë. Lejnë ngu kë, e nëqovë se bindët këllë të njekë. Nëse s'bindët këj, bëtë si ti e morni të drejtë që ti jeni atë disi kujdestarë njerëzimit apo mbrojtësit e e e e e, e njerëzve nga po them kushtimisht në atoza jo epidemijat e mëdha se është smunje. Ataj ti po i lësh po njerëz me këto pse ti e maj mësh me këto? E pse ti e maj dishmi? E kta spasmodika këta. Ti din më kuptu se ky është vërtetë e kta spasmodika më kuptu. Kjo është mortaliteti rreziku. Përgjithësisht nuk kërkojnë nga Mekës asjë post vlerëratoma. Demërat. Ju vazoheni me tyunën e tamam. As nuk ka nuk ka shonte idhë. Do të thonë, po asht të punashoni, as nuk ka shonte idhë. As nuk për shembull bën të traziran Mekë. Do të thonë, po asht të bëu fasadë. Ne duhet të punim trazira për shkaktuan. Po nga terresa me njerëzve. Jo. Përidoj me kasë, ka zdi ka gjithë periudh e durimi të skajshën, e përmbajtis maksimalë, asë një levizje nuk ka pas këndër gjitha presioneve. Asë nuk kërkante, me leni rahat që njerëzër tua kumë të ishpad në latë, nuk e leni. Më dhej, pse përboj është nga një një njërëzë, njërë? e marën përsimër me shku mi amush kukën dikujt, mi fol, mësë nga, mësë i thujt po të mos e sanjmoni erë. Sanjërsi më anë çu, ai komand e kupton këtë çështje. Të nisëkimë ballafaçu, ballafaç argumente. Por jo me xilloj, në kisëlloj mbikëshyrje, si më thënë tutori i ti, me kompetencë, kujdesori i ti, në sa të thoj koma shumë vjet se ti. Atakt era lekshin barë. Këshmo rolin që ke të aravë të tregojnë se ku nuk bën ku njëri. Po ata njerëz din këto gjëra më mot. Dinkto jlama me me me, me i rezonu. Ardha e Budhairi kurrën me në Medinë, në Mekkë, kurrën. Nuk e pranoj kët politikë të kurajshëve. Çe pranoj? Çfarë u tha? tha? Unë më njëri më aq. Unë e di kush është si ballu, si unë jam magjistër, këtë unë jam çfarë magjistër, se unë jam magjistër. Edhe unë po atë. Unë këto thot, tha Budhairi subuj këtu për shifën këtu fjalën. Ktu em namus subuj për shifën. Unë kam më shumë ngujir. Nëse ka diçka të mirë që po duhet të marr. Nësë është i t'ilë, unë në refusoj. A dhej, ka njerë që tekeleun këtë barira. Nuk ju bëmë përshqipë e më mërtimet, por ka pëllët njerë që janë viktimet e mërtimet e mërtimet e fatë këtësirë shtafën. Dhe e fundë e që du me cekë, si dobi e kësoj iniciativët e korejshve, dhe kësoj fushate për ta njëllos, emrin e pejgamberit Alehi Sallatë Tosranë, Ishte edhe e që thashë Sa ta dole në për rrug, rrugica, hyrje, dalit mekës Që njerëzve, me ju thonë Ka dalin njeri e kuemrim kështë rrune sështë me gjitha Dhe kjo patë kunderefekt Në të fushatat mediale të korejshve dështuan Për e kamash në s'kishtë e media S'kishtë e njerëz shumë Që të bëjnë kontra propagand Që njerëzve të thonë një sështu S'kishtë e ka shumë njerëz Kolejnë ishë në nukërë një kërë shumë atë eprë, edhe financerisht ishë në shumë atë fortë. Kej që ka e përdërën këndër përgjënë verë tajtë samë, po pëtë të lasë me gjumë bashkohore të ashtë, të internet, kësë ka pasë televizorë, asë media, po funksionën të medjumën me një formë të saktumë. Kej që ka përdërën u këthyje me këndër produktiviteti. Vetëm se ditë si i si me usilë përgjënë këmërën E kërmenalizit duhet, e tërë e fushat u këthyënë, dobi në Mohamed Dhanihi, dhe gjuhen fi së të rabë, fëllu i të bëhet mohabet për Mohamedin e në samë, të parëmënet është u zirua e amit i largë mekës, ata që erën në meke, kërshkuan në largësi, përka këshinarë, të është përcenin lajmën atje, në shdojnë njëri, kështu për i thëshin, pa i së fëllën kështot, da t si u bëtë diskutimë, si u bëtë Muhabbet, ishte në favor të shpallës, ishte në favor të mësimet e Muhammed Ali Saratosa. Andaj të ndërruzër, nuk duhet mu shqecu kër ka fushota mediale për shumë në kunder muslimanve. Nuk mu duhet mu shqecu. Duhet mu shqecu në që se reagimin muslimanve verifikanë dhe vërtetanë këtë fushota. Atërën kja është e keqe, se ti bërës dëshmitari drejt për drejt i asajqë, një kërsh dëmë e t mirë po kur din në usil atërtu fushata si kërse në kone për nga mërësam do t'jen kondër produktive, do t'jen në dobitë në dobitë atyre që po u bëjt e pa drejtë në dobitë atyre që janë viktima të këtyre fushata vë fatë këtësisht që njerët të ndojnë me i bo për me e eliminu diken par që eliminimi është ndonë në dikuj tjetër, ngritja është ndonë në dikuj tjetër, jo ndonë në lagja në levoda pra gjitha këto fushata një për të një kjo që për flasëm në kena ngur për tira nuk i bënin për shtipjet madhe për jëngamirit alenisë të sëla edhe kërndonjere lini shimë gjurë Allah o thënë të musulënër me to për ta mbajtur të fokusuar dhe të koncentruuar tek diqka tjetër jo tek emërtimet e jo tek ato shpive dhe akuzat që i abënin për jëngamirit alenisë të sëla andaj Nga mlefi madhë, nuk i thënin më Muhammed. E amë në kështë të Muhammed. Muhammed është i lafdruar. I lafdruar, aj që kovlera, aj që meri, meritan të te lafdruhat. I thënin, mu dhemmem, i shëmtuari. Nuk i thëni i lafdruari, po i thënin, i shëmtuari. E thënë të pejga mërë i sallam, jesu bunë mu dhemmemen, po anë Muhammed, ka që ka? Këta po e shojë një njëri, e, e, më dhenë, më zdi ku shaj, unë e Muhammedi, unë sëmë kjo për. Shumë të dhjërës. Përndaj, duhet që me e ndjekë Peygamberin s.a.s. në këto rrasën njëdo rrasë të jetër. Marë më mësimit e duhura që, me dëvërtet, uh, gjithë ato përpjekë e nga kure që bëhenë. Përse një losë emrin e islamit e të dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t spoqomen dhe jufion e zudit, pas atë tani të lib me vendos gjatë përpjekje, nëse nëse reagimi musliman vësht si duhet, atëherë me leje Allahu xhallahu do të jen do të jen në favor të asaj që është e vërtet. Do të jenë në favor të atyre që po bëhet e pa drejt, sikurse në katë rast i bëhet e pa drejt pejgamberi tadeisratu sallallahu. Kjo është një përpjekje kurishve, kishën shumë të tjera që ata vazhdimisht do të thotë bënin përpjekje po standard pejgamberi sallallahu alajhi mirë po në çdo perspektivë rezultati është i njëjtë do thotë juën favor të tyre ishte në favor të Muhamedit sallallahu alajhi sahabë edhe pse nuk e kishte lët pejgamberi sallallahu alajhi edhe pse do thotë kishte provë por më gjithatë ja desh të mëlejën Allahu xhallahu te bashku me shokët e, shok e tij nga stë digjtë ndijte rrugën e duhur Allahu xhallahu la boft nga ata atitë të cilët nuk kanë mendim lë në kainat çor, kurian modest, janë sinqert, dhe nga kushdo dhe kut sardë u vië vërteta e punojnë. Dhe ngata të cilët Allah xhallahu na jap mend të shëndosh dhe arsye të pastë të shëndosh që ta dimtë ndojm atë që është e vërtetë dhe atë që është e kotë, atë që është e drejtë dhe atë që është e padrejtë, që mos i bëjmë dikujt padrejtë, mos të bëhemi ndoshta Allah na ruaj pjesëmarrës në fushatë të etiketimet të ndëkujtë ose të akuzimet të ndëkujtë me padrejtë por të ndojmë mes asaj që është, është edhejt dhe e padrejtë dhe të bëjemi për krasës e drejtës dhe për krasës atërre që u bëtë e padrejtë nga se kështu nga kamësua Allahu Gjallavar dhe Pekamberi Aleyhi salatu wa salam me kaqë për e dhe fundë Allahu e shkub left wa salamu ala muhammadin wa ala ali wa salamu ala sallamu ala sallamu ala s